Від першого крику тривожного Вмит скинувся весь польський табір І на моїх козаків, що морчки дерлись на вал Вдарено з такою страшною силою Таким вогнем густим Що й земля під ними загорілася Але сила натрапила на силу Вогонь на вогонь, завзяття на завзяття Запеклість на запеклість До того ж ми наступали А ворог оборонявся хоч і не любив того заняття, не вмів, надто ж не хотів марудитися. Щиринською сотнею я сам прискочив помагати Джевалієві. Нечаєвці з диким гуком і галалайтанням, мов би татарським, з ниттям леоборонців. Всі мої полковники, осавули й сотники билися на волах поруч із козаками. Відступати нам не було ні охоти, ні потреби. Коли з середини шляхетського табору Вдарила на нас слава панцирної їзди, та й вона зламалася об козацькі піки, розсипалася, втратила свою грізну силу і вимушена була відступати. А тут реєстровики з шляхетського обозу. Скориставшись з погрому гусарів, мерщі запрягли вози і виїхали до нас, надто що передні шанці уже були в руках джевелія. Шемберг ще сподівався помочі від коронних гетьманів, тож не кинувся відбувати і втрачені шанси, а мерщій став сипати нові, перегороджуючи, власне, свій табір. «Вдаримо на панів, поки не обсипалися гетьмане», – пріскалив око джелалій. «Хай обсипаються! Тепер уже не ми вдарятимемо, вони хай вириваються!» Ми ж і так поклали стількох товаришів своїх. Мертві вимагають пошанування. Без шапки, в простому темному жупані, пішов я між тих, хто поліг у нашій першій великій битві. Лежали хто як біг, хто як бився, хто як перемагав, і жоден не лежав як мертвий. Згадалося мені, як ішов отак колись полем нашої поразки на сулі, лежали там самі вбиті. Тут не було вбитих, тільки переможці. І не були неприродно природно великі, як там на сулі, але ми були й непомітно малими, як ото казав колись Івенал, мовляв, смерть одна тільки знає, які мали тіла людські. Ні. Вони були такі самі, як і всі ми живі. Так само дивились на небо, відкривали груди вітрові, А уста дощами росам. Так само прислухалися скільки Накуючим років зазулі, А як не їм, то дорогим їхнім людям, Народові їхньому, землі їхній. Гей, браття моє, полегле та невмируще, Сумують за вами і степ, і зазулі, і вовки, і вітри сумуємо й ми всі, і хочемо влаштувати вам похорон козацький, та й влаштуємо ж. Козаки ходили між полеглих, пізнавали товаришів, промовляли до знайомих і незнайомих. Не журіться. Бач, серед якого гарного степу лежатимете. І заснули вічним сном. Не на голій землі, а на подушках з ворожих тіл. Коли жите, як герої, а панство валяється, як гнилі дерева. Це ж і висповідатися не мали кому, бо всі попи бо розбігалися. У гетьмана кажуть, є піп. А що їм піп? Хай сповідаються або милосердному Богу, або землі матері, або Чорному морю та Дніпрові батькові або й старій людині. Трохнемо над вами з гармат, заграємо в суремки, храмаркати зайвани і не дамо нікому. З дурниць? Бо ж он сам пан Гетьман. Ти, то ж простий козак. Перед мертвими всі прості. Я схиляв голову, знай схиляв голову свою важку. Буде і нашим вихо.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 а шукатимемо для них козацького раю, хоч і день, і тиждень, і роки цілі, а шукатимем. Однак на ранок наступного дня панство, чи то відчаявшись до краю, чи то заохоченої нашим спокоєм, посунулося за своїх шанців, ударило з усіх гармат кулями вогнистими, а з неба, мов би в поміч шляхті, загриміла гроза, з золива впала така, що замочила й порох і гнути. Вже не лунало жодного встрілу, тільки громи били над нами та блискавиці сипали вогнем. Нам же довелося заганяти панів до їхнього притулку шаблями та піками. І була то невиска робота, хоча й славна для козацтва. Нікого там не було, крім живих і мертвих. І доблесть людська, промовляла повним голосом, і навіть сама історія безсило заламувала руки перед цими лицарями. Та знову з'являється чоловік, який пише, що Потоцький не побив Хмельницького під жовтими водами тільки тому, що вдарила страшна злива, мушкети й гармати замовкли і не стріляли. Шум дощу глушив команди, і козаки Покористалися з цього і щинили різанину. Так ніби дощ мочив тільки шляхетський порох, а до козацького не діставав. Та й що той порох? Що ті мушкети та гармати для жовтої дзобика потоцького? І що вже подавити бунт Хмельницького і не мечем, Не зброї, а батогами?